Az élet nehéz, de meghalni sem könnyű. 360 frank. Afrikában igen sok pénz. Végre is azonban a pénz értékét az adja meg, hogy mire fordíthatja az ember. Még akkor is, ha nem fordítja semmire. Egy úszó jégtáván 10 millió dollár birtoklása nem jelent semmit. Johnson tehát nem érezte boldogabbnak magát, mikor zsebében a 360 frankkal elindult a párás füllett éjszakában. Egy árny haladt előtte ingadozó járással. A fekete kemény kalap elárulta, hogy Blackúr a varázsló az. – Ki ez az ember? – kérdezte magától Johnston. Olykor hetekre eltűnik, családja nincs. Látszólag lezüllött európai, uzsorára ad pénzt. Állandóan fog piszkálót tart a szájába, és igen nagyok a fülei. Továbbá két foga elől aranyból van. A kávéházban szorgalmasan tanulmányozza az egyetlen újságot, amelyet Sidibela Bezből hoz a napi posta. Keserű, barátságtalan arca van, töltött hord a felső zsebében, és olvasáshoz egy drót csiptetőt használt, úgynevezett zwickert. az optikusok történelem előtti múltjából. Kemény kalapját ritkán veszi le a fejéről, általában csak hátratolja hüvelykújával a tarkójára. Ha egyedül van, sóhajt és bólogat. Egy-egy gondolatára szomorúan vállat van, és kifelé fordítja a tenyerét. Ilyenkor úgy fest, mint aki önmagával alkudozik, és sajnos nem adhat többet valamiért, bármennyire is szeretnék különben. A parcella szakmába volt néhány ilyen örökké elkeseredett kitiport ócska flanel papucsra emlékeztető öreg ügynök, dallamosan síró hanggal, akik úgy tudtak jó reggelt kívánni, mintha azt mondanák, ez a nap is jól kezdődik. Mire gondolataiba idejét kiáltást hallott. Black úr felé ugyanis egy hatalmas kéz nyúlt ki a sötét fák közül, és megragadta a karját. Ugyanakkor egy rohamkés állt meg a hasa előtt. – Pardon! mondta a kereskedő ilyettem. – Légionisták fogták körül. – Hármat fogunk számolni, addig megmondja, hogy hová rejtett el a holminkat. – De uraim, én maguknak nem tettem semmit. – Mit mesélsz annyit? Szúrj bele! – Megállj! – Johnston lépett közbe. – Mit akartok ettől az embertől? – A kincstári holmikat. – Kérem, én esküszöm, hogy nem tudok semmit – siránkozott a megtámadott. – Akkor most verjük. Várjatok, mennyivel tartoztok neki? – Azt nem tudjuk megfizetni. Tizenöt ember kétszáz frankkal adós. – Ki fizette magának a kétszáz frankot, akkor rendben van? – Akkor rendben van – felelte gyorsan Black úr, mert sejtett már valamit. Johnson kifizette a 200 frankot. Nem bírta az erőszakosságot, verekedést, gyilkolást, és látta a feldühödött arcokon, hogy Black élete élete másodperceken múlik. Itt a pénz. Hónapra megkaptok mindent. Én kezeskedem. És most, miután megvásároltam tőletek Black urat, a ha tisztességes emberek vagytok, egy újjal se hozzá. A légionisták urak. Urak, urak, hagyta rá kedvetlenül egy másik katona és szinte könyörögvetette hozzá. – Legalább egy fogát hadd ütöm ki. Vagy valami ilyent. Miért vagy ilyen kegyetlen, Johnson? Ennyire nem szabad visszaélned a jellemességünkkel. black rendkívül vegyes érzelmekkel hallgatta ezt a társalgást, és időnként megmedvesítette nyelvehegyével kiszáradt ajkait. Végül azonban a légionisták békésen elvonultak. – Kérem, uram, vegye vissza a kétszáz frankját mondta a kereskedő, mikor egyedül maradtak. Tudom, hogy miről van szó, közben rájöttem. A tulajdonos bolondát tartott engem, és az én nevembe fosztogatta ezeket a katonákat. El fogok mindent intézni pénz nélkül azzal a mocsokkal. Tessék! Visszadta a kétszáz frankot, ugyanolyan mogorván, kedvetlen arccal, mint Johnson nem is az életét mentette volna meg, hanem molesztálná valamivel. Azt sem mondta, hogy köszönöm. Megemelte kemény kalapját, és eltűnt az északába. black senki sem tudta, hogy kenyerét, mint varázsló keresi. Senki sem tudta róla, hogy ő az eső, a folyók, a föld és a holdura, az időjárás korlátlan igazgatója, akinek egyetlen kézmozdulatára elmúlik a szárasság. Ha valaki látta a kávéházban ülni kemény kalapjával és orcsiptetőjével, igazán nem az volt a futóbenyomás róla. Pedig tény és való, hogy blackurat a fent felsorolt csodatételek tekintetébe több száz ember a legelső szaktekintének ismerte el. Még 15 éve sincs, hogy Algirba tönkrement, mint maradék árukereskedő. kereskedő. Miután minden elveszett, szépen házalni kezdett, vándorolt az árujával délre, ahol a vad tuat, a tuaregek hírhet, meghódítatlan földje kezdődik. Egészen Tangobó állam határáig berészkedett. Tangobó kis terület volt a Tuaregek földje és a tengerpart között. Függetlenségét marokkó szultánja is elismerte. Ez kissé kínos helyzet volt a franciák számára. Tangobó állam lakossága ugyanis gyanúsítható volt azzal, hogy titokban elhagyja országa határait, és a környező franciáknak behódolt törzseket kirabolja. Ezt azonban sohasem le lehetett rájuk bizonyítani, miután rendkívül kényesek voltak abban a tekintetben, hogy a megtámadott falvak lakosságát körültekintő alapossággal az utolsó emberi kiírtsák, hogy hírmondó a szószoros értelmében ne maradjon belőlük. A szorgalmas, okos arab nép átoknak tekinti azt a néhány rabló sivatagi hordát, amely kétségbe esetten küzd a civilizáció ellen. Black varázslói pályafutását egy úgynevezett punktroller nevű, gomiból készült masszírozó készülék alapította meg. Lehet, hogy a le rossz volt, vagy a gumi már régen feküdt, ki tudja ezt ma már. Annyi bizonyos, hogy Mabala főnök, aki két font elefántcsontot adott érte, elrontotta tőle a gyomrát, így azután, amikor Black legközelebb felkereste, a hasgörcsben szenvedő főnök egyszerűen elrabolta az áruját, megverette a kereskedőt, és tetőtől talpig véresen kilökte a sivatagba, teve, élelem és hasonló szamárságok mellőzésével. Hihetetlen szívósággal vonzolta magát fél napig az összevert, éhes, szomjas, szerencsétlen ember, míg hogy, hogy nem éppen tagóbo egyik oázisába jutott el. Az ide téved fehér embereket eddig kivétel nélkül leöldösték. Black úr azonban lázasan betegem, portól és vértől belepve, ijesztő külsővel érkezett meg. Térdei rogyadoztak, egyik karját messze kinyújtotta, és közben harsányan énekelt ki merne hozzányúlni egy őrülthöz, akinek Allah magához szólította a lelkét. Az őrültet Afrika törzsei szentnek tekintik. Mikor a jövevény leroskat, megitadták, lemosták, és később, mikor kisé magához tért, frissen sütött kuszkusztattak neki. A kereskedő lassan ráeszmélte arra, hogy hol van. Tehát, amint kisé jobban érezte magát, kiállt a falu közepére, és elénekelte Tangabú népének a Good Night Sweet Hearts dalt. Erre az emberek félve házaikba menekültek, anyák eltakarták gyermekeik arcát, és az idegent három lépésnyire sem merték megközelíteni. Blackúr jól tudta, hogy mi vár rá, ha megtörik az őrültnek neki járó babonás tisztelet, ezért szó napjába elénekelte a Good Night Hartot és olykor táncolt is hozzá. Később, hogy ne essen az egyhangúság hibájába, felfrissítette műsorát, a Good Save the king -el és a téli kertben minden este mimit várom kezdettük kupléval. Utána egy csődbe jutott maradékáru kereskedőtől meglepő fürgeséggel eljárta a donikozákok nemzeti táncát. A törzs főnöke, Buktárbej alig tartózkodott az oázisban. Állandóan martalócaival kó rabolni. Felvilágosult gazember volt, de nem zevarta népe babunáit. Az új fehér varázslóval szemben várakozó álláspontot foglalt el. Ki tudja, mire lehet még használni. Ekkor történt, hogy Black úr egy kitűnő ötlet segítségével váratlanul karrier csinált. Szó esett ugyanis arról, hogy az esős évszak beáltával lejönnek az Atlasz oldalából a berberpásztorok, és az oázisba húzzák meg magukat. Black úr jól tudta, hogy a hatóságok minden erőfeszítésed a cára, a hegységben néhány hónapja elharapódott a száj és körönfájás. Ezért egy napon, kimerett szemmel, két karját az ég felé emelve beszédet tartott, amelyben közölte a néppel, hogy éjjel álmában a prófita vendége volt egy tálpiláfra, és kitűnő barátja ebéd után így szólt hozzá. Mondd meg Tangabú népének, hogy az esős évszak alatt pásztorai ne térjenek vissza az oázisba, mert a rossz ellen van velük, és Tangobú nép állatai megdöglenek, ha befogadják a berbereket. Lilungu a varázsló arca epeszínűvé vált a düttől. A jóslás itt állami monopólium volt, amit ő gyakorolt, haszonélvezetét megosztva Muktár a főnökkel. Nyomban látta, hogy egy kontár tisztességtelen versenyét kell -e küzdenie. tehát azonnal előállt és gúnyos mosolyjal tudtára adta a népnek, hogy a tisztelt előtte szóló nyilván egy kalandor áldozata volt álmában, miután a próféta az éjszakát ővele, Lilunguval töltötte el, hajnalig veregették egymás vállát, sőt, a proféta még homlokon is csókolta. Azután kérte, hogy Lilungu nevezze őt igaz barátjának, és adja tudtára a lakosoknak, hogy a hegyből lejövő pásztorok csak szerencsét hoznak, a tangóbó nép állatai sokasodni fognak, és épp olyan egészségesek maradnak, mint ő maga, Lilungu. A tömeg boldogan fogadta a varázsló kellemes jóslatát, és már-már dühösen fordult a konkurens vált -e Úgyhogy ki tudja, mi történt volna, ha Blackúr az utolsó pillanatban nem dalolja el a maxima tanyám kezdetűs slágert megfelelő tánclépésekkel kísérve az előadást. Sajnos azonban Lilungú jóslata téves volt. A pásztorok behúrcolták az oázisba nyájaikkal a száj és körönfájást. A törzs állatállománya ijesztően pusztult, mire a lehiggadt öreg főnökökből álló tanács elhatározta, hogy másnap délelőtt, a királyi fogadtatás után szemközt az anyák házával, Lilungut négy teljesen egyforma darabra vágják. Ez a művelet kisebb mértani eltérésekkel úgy, ahogy sikerült is, és a nép most már áhítatta, hallgatta Black Court legcsintalanabb műsorszámait is. Ha nem lett volna vérbeli kereskedő, mint énekes tárcos artista már egész jó elhelyezkedést talált volna a törzsnél. De most már jobb módszereket is mert fel arra, hogyan hasznosítsa a varázslói állást. Összehívta tehát a lakókat, közölte velük, hogy elvonul a tengerparti barlangba beszélgetni a profétával, aki randevút adott neki az említett helyen. Éjszaka kijött a barlangból, csónakba ült és a tengerparton egy nap alatt szépen felevezett a közeli magadorig. Itt átnézte a lapokat, elolvasta a meteorológiai jelentést, amely szerint az atlasz magasabb részein erős havazás van, ennek következtében a beálló olvadással rövidesen megtennek újra a kiszáradt medrek, az új vádik és néhány napon belül rendkívüli esőzések várhatóak, némi hősülyedéssel. Ezek után eltette cvikkerét, fizetett és távozott. Évfélkor, mintha a barlangból jönne, megjelent a tábortűzni. Tangobó népe, beszéltem barátommal a profétával. Azt üzeni nektek, hogy jól érzi magát. Kér benneteket, hogy fordozzátok meg csónakjaitokat, mert a szárasság újholdig véget ér. A vádik ismét megtennek vízzel, sok-sok eső esik, amitől kizöldül minden, és jó lesz a termés. A nép ámulva hallgatta. A próféta megparancsolta nekem, hogy ne énekeljek többé tangobú népének. Ennek szemmel láthatólag örültek. Megelégedett mormogással vették tudomásul, hogy a proféta mégsem hagyja cserben az igaz hívőket. Ezentúl a barlangban fogok lakni, és ti minden hónapban sok-sok Aréka belet, elefántcsontot és gumit hoztok nekem. Mennél többet hoztok, annál többet fogok jósolni, mert a proféta magához ragadja a ti adományotokat, hogy a szegény sorsú holtak lelkeinek legyen miből élni odafent. Ezt nem értem, jegyezte meg az egyik főnök. Mégis így van, a proféta szavai orjkói érthetetlenek. Különben is az a fő, hogy ti elhozzátok az árut, a többi az ő dolga. És távozott. Mugtárbej összeráncolt szemmel nézte, de nem szólt semmi. Végre is a szárasság bizonyára nem fog napokon belül elmúlni, és akkor ezt a varázslót is felszeletelhetik, mint Lilungut. Aztán ő maga lesz a varázsló. Azt az üzletet többé nem adja ki senkinek. Mugtárbej azonban tévedett. Néhány nap múlva igenis elmúlt a szárasság, és rohanni kezdtek a vádik. Muktárbej az ujját sem emelhette fel a jós ellen, és a nép horta barlangjához az elefánt csontott meg az aréka belet. Black úr ezt meg is érdemelte. Mindegy, hogy jósnak vagy varázslónak neveztéke, ő fáradtságos munkával meteorológiai intézetet tartott fönn a törz számára, amiért kétségtelenül ellenszolgáltatás járt. Hogy a hősülyedés köbméterenkénti nyomása és az időelemek várható értékei tangobú számára átdolgozott formába kerültek közlésre, ez semmit sem változtat az értesülések fontosságán, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a legkevésbé vad európai törzsek sem értik a meteorológiai jelentésnek tengerszintre való átszámítását és hivatalos nyelvezetének egyéb hatásait. Így történt, hogy Blackur, mint hivatalos varázsló időnként megjelent a Mogadori kávéházban. Savanyú arccal átfutott a lapot, beszélgetett a vásárosokkal, töltőtollával feljegyzéseket készített, aztán visszament népéhez, mint aki a barlangból jön, és értesüléseit kinyilatkoztatta. Közölhette volna velük ezt egyszerűen is, de az afrikai népeknél csak az számíthat érvényesülésre, aki úgy igazat, mintha hazudna, és a tényeket az emberek fantáziájához és babonáihoz alkalmazza. Egy szép napon megharsant a kürt a helyőrség udvarán. Johnson század a felső rakozott, kiosztották a töltényeket, egy kapitány állt a menet élére, kitárták a rácsos kaput, aztán elvonultak. A tizedestől megtudták, hogy Bangomírban Tangobó határmenti helyőrséget váltják le. Átvágtak az Atlasz nyugati lejtőjén is erőltetett meneteléssel reggelre elérték a sivatagot. Most azután itt volt a kaland, az igazi légionista kaland. 55 fokos hőségben óránként 5 perc megállással 30 kilométert menetelni naponta. Johnson meg volt győződve róla, hogy a szíve itt fogja felmondani a szolgálatot. Felhasadozott szájjal, dagatnyelvel, portól kisebesedett szemmel, összekarcolt gégével vonszolták magukat a homok hullámok között, bokáig a porban. Johnson szíve azonban nem mondta fel a szolgálatot. Mellette egy 18 éves fiú úgy halt meg menetelés közben, mint akit villám sújtott. Egy másik letépte a felszerelését, és üvöltve rohant neki a sivatagnak. Megkötözve vitték tovább a szekéren, és szörnyű volt hallgatni tébújult éneklését. Johnson pedig rendkívül kimerülten, de ment, ment, mint valami gép. A menetelés nem tartott soká, két nap múlva megérkeztek Bagomírba. Kiserőd volt a sivatagba, mindössze néhány pálma állt körülötte elszórtam, kevés, alang-alang fű között. Lakója nem volt az oázisnak, csak egyetlen hatalmas négyszigű sátorban élt egy vén, vaktuareg, vendéglős, néhány család tagjával. Átutazó cserekereskedők pihentek meg itt nagy ritkán, és némi árut hoztak éjszakról, amit a katonák között el lehetett adni. Pipa szurkálót, öngyújtó belet, és zsebnaptárakat, amelyek évjárat tekintetében a legfinomabb bóborokkal vetekedtek. Az őrmester és a kapitány a kísérő szekerekkel és a leváltott helyőrséggel visszavonultak magador felé. Bagomírba csak a közlegényeket váltották le, az altisztek maradtak. Az újonnan kinevezett kapitány még nem érkezett meg, tehát az őrmester volt korlátlan ura a különítménynek. Széles vásznú, borotvált arcú, hiúz kifejezésű ember volt Ryan Szerzsán. Arcát az orruk elé tartva egyenként mustrágatta végig a glédában álló legénységet. Komisz helyre kerültetek. Ez a legkutyább helyőrség a gyarmaton. Én vagyok a legkegyetlenebb őrmester. Itt nincs gyengélkedő és nincs beteg. Itt szolgálat van, vagy haláleset. Értitek? Rampez! Szinte élettelenül zuhantak végig az ágyakon, és egy vizes pokrócot terítettek az ablakra, mert a beőzőlő nap még a lehúny szemhéjakon át is elviselhetetlenül bántotta őket. A levegő pedig oly izzóvá hevült, hogy némelyik csak tehetetlenül tátogatta a száját, és úgy érezte, hogy meg kell fulladnia. Ez volt hátakalant. Meg kellene írni egyszer egy népszerű regényben, gondolta Johnson. Hogy itt milyen büdös van, milyen unalmas, az emberek hogy utálják egymást. Nincs akivel egy közvetlen szót beszéljenek. A hálótermeket bagó, izzadság és vöröshagyma fullasztó párája üli meg. A szalmazsákok százlába hemzsegnek, egyik nap múlik, mint a másik, és mindig csak az őrítően egyforma vakító sárga homok hullámok, krémszénven ízó ég, a vén vak arab artikulátlan dúdolása, miközben az ember testéről undok apró erecskékbe patakzik le a veríték. Aztán változatosság is jött. Megérkezett egy kapitány két tisztel. A környékbeli törzseknél tűrhetetlenné váltak a rablások. A helyőség létszámát szaporították. Érthetetlenné vált, hogy a francia katonák közelébe nyugodtan portjázik az ismeretlen rabló, akiről jól tudták, hogy Muktár a szabad tangobó országúra. Csak éppen bizonyíték nem volt, hogy lecsapjanak rá. Ezért elhatározták, hogy rendszeresítik az őrjáratokat. Aznap nyomban kiküldtek húsz embert, hogy menjen el felderíteni a kifra oázisig vezető karavánutat, és visszafelé érintsék Búmalem falut. Az őrjárat soha többé nem tért vissza. Kifra oázist kirabolták és felgyújtották a rablók, utána lesből rajta ütöttek a közeledő őrjáratok. Másnap az új őrjárat létszámát felemelték. Melléjük adtak két kis kaliberű gépfegyvert. Egyben erősítést kértek Marokkóból. Ebbe az őrjáratba beosztották Johnson-t is. A csapatot most már nem bízták Altíszre. Zárnak hadnagy vezette. Johnson szeretett volna meghalni. Féltakintól. Úgy érezte, küzdenie kell a sors ellen, amely azt akarja, hogy a kifejlődött betegség pusztítsa el lassú, szörnyű halállal. A szállongó porszemcsék fémszerűen csillogtak az éles hordfénybe. Mint valami sarki hómező elhagyatottan ezüstfehéren terült el a sivatag a világos éjszakában. Óvatosan haladtak előre néhány órán át. Az egyik homokdom mögül váratlan sortűz ropogott rájuk. A katonák mintaszerű fegyelemmel szóródtak szét, kisebb buckákkal fedve magukat, és szintén megnyitották a tüzet. Hajnalodott. A hollandi festő Johnson mellette leresztette a puskáját, szétcsapta a karját, és a hátára fordult. Meghalt. Azután oldalról is tűz alá vették őket. Ott is arabok bújtak meg. Egy-egy burnusz elővillant, olykor valamelyik dob mögül. Aztán mind közelebb és közelebb kúztak az arabok. Hiába tüzeltek rájuk, számbeli fölényük minden veszteséget elvírt. Csak jöttek, jöttek. Most, mondta magába Johnson, most tehát vége a komédiának. Szép, érdekes, nagyszerű halál. Szép volt a kaland is, és Edith remélhetőleg megtalálja majd a boldogságát máshol. Mikor rohamot vezényeltek, elsőnek kukrott ki a fedezék mögül. Szurónya egy szakála saradnak a nyakán szaladt Aztán megfordította a fegyvert, és valami öröngő jó kedvel. A mit sem kockáztató ember elszántságával csapkodott maga körül fejekre, melkasokra, kardot emelő öklökre, eszeveszetten, extázisban. Csodálkozva látta egyszerre, hogy nincs körülötte senki. Vonagló burnuszok hevernek a földön, és a sebesült had nagy kilőtt revolverét tartva, a homokba térdelve felnéz rá. – Jól van légionista, ilyet még nem láttam. A légionisták első rohama megállította az arabokat. Visszahúzottak vagy száz méternyire a homokdombok mögé. A katonákat magával ragadta johnson elszántsága. A rablókat meglepte a váratlan szilajroham, de hiába volt minden. A katonák nagy része elhullott, sokan megsebesültek, és az ellenfél ismét támadott. Johnsonnak egy lövés átjukasztotta a kabátúját. Egy kardvágás lecsúszott a válszíjáról, végig hasította a zsebét. A második roham már elpusztította volna őket. Mindössze tizen egy homok dombaljába, ahová Johnson a tisztet is bevonszolta. A rájuk rontó arabok leapasztották a katonák számát négyre. Ekkor megszólalt a gépfegyver. Szaharinok érkeztek. Mogadorból küldték ki őket, hogy hozzák rendbe az elpusztított oázist, meghallották a lövöldözést és nyomban elindultak a szorongatottak segítségére. A rablók menekültek. A szahariánok tevé alkalmatlanok voltak arra, hogy a kitűnő lovakon nyargaló martalócokat sikerrel üldözzék. Összeszedték a sebesülteket, szekerekért küldtek az erődbe, és hajnalra visszaérkezett a szerencsétlen őrjárat. Mindössze tizenöten maradtak életben, ezek közül tizennégy súlyos sebesült. Csak Johnson nem érte egyetlen karcolás sem. A második roham előtt a sapkáját is átlőtték, és egy rettenetes kardvágás tőből szerte le a tölténytáskáját. Ebből is láthatjuk, hogy a halál nem olyan, mint a jégbeli hűtött málna szörp, amit bárki megrendelhet, ha guztusa